L'actualitat d'aquest dimarts ens porta a parlar de la trobada del consistori i els veïns de la Virreina. Tot seguit ho ampliem en titulars. Els veïns de l'urbanització de la Virreina reuneixen aquest dimarts amb l'Ajuntament de Tiana per tractar les seves reivindicacions sobre el camí del mig de l'illa. Els veïns es mostren satisfets amb les obres d'arranjament realitzades però reclamen que s'actuï també sobre la part que falta. Prop de 150 empresaris, entre els quals s'hi troben tianencs, participaran aquest dimecres a les Jornades de Cooperació Empresarial que acollirà la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. Mm -hmm. En motiu de la commemoració del 79 è aniversari de la proclamació de la Segona República, els alcaldes tianencs republicans rebran aquest dimarts un homenatge. El Centre Cultural i Esportiu Tiana s'ha pagat aquest cap de setmana per 3 gols a 1 davant del Serera de la zona alta de la taula del grup 4 de segona territorial. Radio Tiana, les notícies del migdia. Els veïns de l'urbanització de la Virreina reuneixen aquest dimarts al vespre amb el regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, Joan Pau Hernández, per tractar, entre altres qüestions, les seva reivindicacions sobre el camí del mig de l'illa. Els veïns es mostren satisfets amb les obres d'arranjament realitzades sobre prop de 750 metres del vial, però reclamen que s'actuï també sobre la part que falta, ja que el risc de perillositat és elevat. Ho explica el vocal de la Junta dels Veïns de la Virreina, Quim Palet. Ha quedat una, una petita part que és al principi que, que toca més cap a la virreina que ha quedat allà un, un, un coll d'ampolla per què? Doncs perquè eh, és un tros degradat eh, tan o més que els altres ha quedat estret ha quedat, diguem, eh, que hi ha destreniments per la part diguem que fa barranc eh, de, degut a les pluges, a passar camions i, i, i, bueno, i cotxes però sobretot potser pel gran tonatge llavors s'ha doncs, anat desprenent de la part del marge i allà eh, veiem allò que dius un accident mm, anunciat. Segons el vocal de la Junta de Veïns, en aquesta part l'asfalt està molt malmès i no poden passar dos cotxes simultàniament en plenes condicions de seguretat. Tot i això i tenint en compte el context de crisi econòmica actual i la situació financera de l'Ajuntament, Palet es mostra disposat a negociar una solució provisional que passi per reomplir amb grava la banda de l'interior d'aquest tram del vial que queda al costat de la muntanya. Es tracta de fer més ferm el sòl per tal de facilitar el pas de dos vehicles. La Junta de Veïns d'aquest barri no descarta recollir signatures com a mesura de pressió en cas que fos necessari però les sensacions de cara la reunió amb el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana són bones. De la seva banda, des del consistori tianenc, s'assegura que els tràmits partiran davant la segona fase d'adequació i arranjament del camí estan en marxa, atesa la necessitat d'endegar els treballs per millorar la mobilitat i la seguretat de la via. Amb aquesta fase, doncs, es completaria l'arranjament del vial que uneix el barri amb el centre del municipi i que té més d'un quilòmetre de longitud. Tot i això, encara no s'ha fixat una data per dur-la a terme. Sentim el regidor d'Urbanisme, Queden aquestes dues peces més, o sigui, queda des del camí del mig fins a la Virreina, que passa pels costats de hivernacles, i queda la pujada, al torrent dels dills i la pujada fins a, fins a Can Galletà, són actuacions que hem de, hem de programar, però ara mateix no, no tenim un calendari fix per, a, per acabar d'enllestir aquesta millora de la connexió amb la Virreina que és tan necessària i que hem fet un pas de gegant no, cap a solucionar aquest problema crònic que tenia, que tenia la nostra població en relació a l'urbanització de la Virreina. Joan Pau Hernández també ha qualificat d'èxit. L'actuació ja ha finalitzat a fruit de les negociacions del consistori amb l'empresa Aiguaster Llobregat, que havia d'instal·lar una nova canonada al vial. Per aquest motiu l'empresa va sufragar els costos de les obres i va contribuir a paliar en part la que ja s'havia convertit en una bella reivindicació dels veïns de la Virreina. L'empresa ha finançat unes obres que han eixamplat la via fins a 7 perquè hi circulin vehicles en els dos sentits de la marxa. A més, si han instal·lat l'usus de seguretat als vorals, s'ha deixat un marge de la via pels vianants i les bicicletes i s'hi han habilitat canalitzacions per conduir les aigües pluvials. Mm -hmm. A prop de 150 empresaris, entre els quals s'hi troben tianencs, participaran aquest dimecres a les jornades de cooperació empresarial que acollirà la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. L'objectiu d'aquesta iniciativa, marcada en el programa Getting Contacts, és generar contactes efectius d'empresari a empresari. Es tracta d'ampliar la xarxa de contactes amb nous clients, proveïdors, col·laboradors, socis, productes o serveis. Alhora, aquestes jornades poden ser una eina per accedir a institucions o plataformes empresarials. La tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat, Bea Voltés, ha explicat quines són les expectatives que tenen amb aquesta edició. Bàsicament és això, cooperar entre les empreses, doncs, eh, que puguin cercar nous clients, a eh, nous proveïdors, eh, contactes amb empreses inclús al mateix sector, eh, bueno, una miqueta doncs, doncs, cooperar-comparar entre ells i que es coneguin, facin un intercanvi de targetes i tenint en compte que més o menys estan tots en el mateix territori, doncs, doncs eh, que, que, que el contacte entre ells doncs, doncs sigui el més professors possible. Per tant, d'ampliar, reforçar i generar els contactes entre empreses i crear una autèntica xarxa de relacions, els empresaris participants realitzen entrevistes curtes, d'unzeu minuts cadascuna. Prèviament s'ha fet arribar als empresaris una agenda amb aquells altres que també hi assistiran i amb els quals comparteixen interessos. L'empresa amb seu a Tiana, Coalges, serà una de les participants. És una consultoria de gestió de sistemes de qualitat i adaptació de la llei orgànica de protecció de dades. Lídia López n'és la gerent. Penso que és molt interessant perquè conèixer empresaris de la zona, a vegades has de contractar un servei com a empresa i no saps ben bé on adreçar-ho, no tens cap referència del sector. Llavors, el fet de, de tenir l'oportunitat de conèixer empresaris del sector o no, a lo millor són empresaris que a tu no t'interessen en un principi, però que el fet de conèixer sempre obre la porta que hi hagi una sinésia positiva i més ara, en temps de crisi, que tots els petits empresaris pues, estem buscant col·laborar, d'altres per poder sortir endavant. A banda de qualgeix la representació de Diana, també serà a través de Comcum, una empresa de decoració i d'estudi i assessorament de Feng Shui. D'altra banda, en Guanyes vol donar un impuls més gran a la iniciativa a través d'una pàgina web que permeti articular els contactes a través de la xarxa. Porta per nom xing.com. En el cas de les empreses de la nostra comarca, es pretén articular a través del grup Maresme Dinàmic. La jornada de cooperació empresarial començarà aquest dimecres, a partir de les 9 del matí i s’allargarà fins les dues del migdia. Radio Tiana: Les notícies del migdia. Amb motiu de la commemoració del 79è aniversari de la proclamació de la Segona República, els alcaldes tianencs republicans rebran aquest dimarts un homenatge. Eduard Simó, Marcelí Garriga i Josep Rosselló seran recordats a la vigília de l'aniversari de la proclamació d'un dels períodes claus de la història d'Espanya i Catalunya. L'acte encapçalat per l'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli consistirà en una ofrena floral que es durà a terme a les escales d'accés al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tiana, on es troba la galeria fotogràfica dels alcaldes de la vila. Sota el una mirada honesta al passat L'acte vol servir per recordar els batlles republicans de Tiana Però també per reclamar un homenatge institucional Tal com explica Josep Maria Tòfoli El que reclamem amb aquesta oferenda floral És un reconeixement institucional De, de l'Ajuntament de Tiana doncs Cap a aquests alcaldes Que per les seves idees polítiques I per la legalitat que havia abans vigent doncs Van dir que sortigui anar-se'n de Tiana És, i creiem una deuda moral pues, que el poble de Tiana pues, té cap a cap aquests tianencs que es van dedicar doncs, a la política i al, i al bé del poble. Al finalitzar la Guerra Civil, milers de catalans van marxar a l'exili a França. Entre els tianencs que hi van anar estaven Eduard Simó, Marcelí Garriga i Josep Rosselló, que van haver de deixar Tiana pels seus ideals polítics. Simó va estar al capdavant del govern municipal del juliol a l'octubre de 1933, Garriga des d'aleshores fins al febrer de 1934, i Rosselló va ocupar el càrrec d'alcalde durant la Guerra Civil des de febrer de 1936 i fins dos dies aportant abans de l'entrada de les tropes franquistes. Aquesta ofrena floral vol doncs, homenatjar tots aquests alcaldes republicans recordant el que van representar pel nostre poble. L'any passat hi van participar mitja dotzena de persones, entre elles el periodista Enric Canals, autor del llibre De la Tos, la justícia de Franco. La voluntat dels organitzadors és que enguany el número de participants, però sobretot que el consistori s'assumia el reconeixement d'aquests alcaldes en la commemoració de la proclamació de la Segona República. L'acte està obert a tots els tianencs, tindrà lloc aquest dimarts a partir de dos quarts de vuit del vespre. La informació local a Ràdio Tiana El casat de joves dona el tret de sortida aquest dimarts a un taller de blogs Es tracta d'ensenyar als joves les eines bàsiques per la creació d'un d'aquests espais a la xarxa així com la manera de gestionar-lo i les aplicacions a què disposa El taller finalitzarà el pròxim 27 d'abril i tindrà lloc de 6 a 7 del vespre Hi ha un total de 8 places disponibles. El tècnic de joventut de l'Ajuntament de Tiana, David Saez, en dona més detalls ja És aprendre a fer blogs ficar contingut, aprendre com, com es porta el blog com és dinar It's a és molt bàsic, un nivell molt bàsic des de com fer el disseny com posar doncs, els pots i tot això com posar música D'altra banda, el Casal de Joves a través d'una iniciativa que porta per nom Sense Cables ofereix l'espai a aquelles persones que vulguin realitzar algun espectacle de petit format. La música acústica la màgia, els monòlegs o qualsevol altre art són benvinguts. Pels pròxims dies també s'ha programat un taller de gim. És una alternativa lliure homòloga al Photoshop. Mitjançant aquest curs, els assistents aprendran a tractar les imatges, editar-les i la resta de recursos que ofereix el programa. Hi ha un total de quatre places disponibles. Radio Tiana, notícies, esports. El Centre Cultural i Esportiu Tiana han pagat aquest cap de setmana per tres gols a un davant del Cilera de la zona alta de la taula del grup quart de segona territorial. Malgrat fer una bona primera per als tianencs, han tornat a patir en defensa i a fer un atac millorable, ja que deixen perdre moltes ocasions de gol. Així ho reconeix el tècnic del Centre Cultural i Esportiu Tiana, Joan Casador, que lamenta que aquesta dinàmica es mantingui en els pròxims enfrontaments quan el perfil del rival es complica. I és que l'equip s'haurà d'enfrontar als capdavanters de la classificació tot i això, Casado assegura que l'equip afronta aquest tram final amb tranquil·litat. Serà una mica difícil perquè hi ha partits molt complicats, sobretot a la part de davant, que són el Pomar, el Són el la Sur i aquests dos equips estan a la para davant, a veure, jo penso que ho farem tranquil·lament, jo penso que la classificació més o menys ja està feta a tota tot el grup, els descensos penso que també ja estan fets, o sigui que més o menys l'afrontarem amb tranquil·litat, el que passa és que sí que m'agradaria moltíssim més d'intentar aprofitar més les ocasions de gol i guanyar alguns punts. No és la primera vegada que el tècnic del Centre Cultural i Esportiu lamenta la falta de punteria dels jugadors i una defensa pobra. Per aquest motiu, sobretot a la recta final de la temporada, és imprescindible que els tianencs reforcin aquests dos punts dèbils en el joc. Tot i això, Casado no té mal descens. En un dels trams més difícils de la temporada, els tianencs es veuran les cares el proper cap de setmana amb el Masnou, a la part mitja de la taula. Els homes de Joan Casado juguen a casa, fet que en un principi ha de facilitar un joc més relaxat per part de l'equip. De fet, el tècnic tianencs Tienen confia que el Masnou és un rival assequible i no descarta la victòria, que els permetria esgarrapar els tres punts necessaris per ascendir algunes posicions de la taula. Després de la derrota d'aquest cap de setmana, els Tienen continuen amb 30 punts a la zona baixat de la classificació, però lluny dels dos conjunts que són coers, el Canet i l'Àguila. El recanvi bàsquet Tiana ha caigut aquest cap de setmana davant del Vilablereix per un ajustat 99 a 96. Els tianencs van estar a l'alçada d'un rival que ocupà la part alta de la classificació. Segons el tècnic tianenc del bàsquet Tiana, Salva Rubió, les defenses van deixar molt a desitjar, però els atacs van ser encertats per part dels dos conjunts. Per aquest motiu, Rubio es mostra satisfet per l'actitud de l'equip en el maig d'aquest cap de setmana. Tot i això, quatre partits al final de la temporada no serà suficient en mantenir un bon atac, sinó que serà Social, millorar la defensa, sobretot perquè dues de les pròximes cites esportives són contra els capdavanters de la classificació, el quart i el Vilassar de dalt. Salva Rubio admet que la recta final de la temporada no serà fàcil, però no perd l'esperança pel que fa mantenir la permanència. Cada vegada la classificació, per la part baixa de la classificació, per la fase de, de promoció de descens, està més igualada. No? Aquesta setmana hi ha hagut algun resultat inesperat, no? la victòria del manlleu a Matarreu, per exemple. Cada vegada la cosa està més igualada no? i la veritat és que el problema que tenim és que tenim un calendari molt complicat, no? això és un problema no? perquè hem de guanyar un o dos partits per assegurar-se la, la permanència i la veritat és que serà molt difícil no? treure dos, dos victòries però bueno, si portem la línia que estem portant últimament que tenim opcions. No? Els Tienens Sonarahuitens amb 12 victòries i 14 derrotes, igual que el novè classificat. De fer la igualtat entre els equips de la zona tranquil·la de la Lliga Obliga el Racambi Bàsquetia han a corregir la seva defensa per aconseguir les victòries que han de permetre el seu alliberament de la promoció de descens. En aquest sentit és determinant fer-se amb la victòria davant del pròxim rival, l'Argentona B. Salva Rubio reconeix que és molt complicat amb un equip molt jove i un joc molt físic. L'únic factor favorable és que els Cianencs jugaran a casa. La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 L'entrevista. Aquest dimecres la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat acull una jornada de cooperació empresarial dins del programa Get in contacts. Per ampliar la informació parlem precisament amb la tècnica de promoció econòmica del consistori mongatí Bea Voltes, bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem d'aquesta jornada, en què consistirà? Sí, mira, aquesta jornada és la segona vegada que la fem aquí a Montgat, Uh, l'any passat ja va tenir molt d'èxit, és una jornada on totes les empreses del Maresme, inclús algunes de, de Barcelona i del Vallès, uh, venen per tal de fer contactes amb altres empreses, per tal de cercar nous proveïdors o nous clients. És, uh, com dic, la segona, la segona jornada que fem. La primera, la veritat és que va tenir molt d'èxit. Van venir aquí a Montgat unes 140-150 empreses l'any passat i aquest any les inscripcions, que ara mateix ja s'han tancat, estan en unes 150-160 empreses que vindran. Uh, l'acte mm, començarà demà a les 9 del matí a la Biblioteca Tirant-lo Blanc d'aquí de Montgat i uh, farem una petita presentació de l'acte aquí vindran doncs, l'alcalde d'aquí de Montgat, Jordi Rami i, i Gisbert la, el regidor de Promoció Econòmica, que és Manuel Manel Calaf i Combes i també uh, el conseller delegat de Promoció Econòmica i Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme, en Bernat Costes i Castilla que gràcies a, a, a, a, bueno, al lideratge del Consell Comarcal del Maresme hem pogut portar a terme doncs, aquesta segona jornada de cooperació aquí a, al, al nostre municipi. Parlem d'una jornada de cooperació empresarial que es troba dins un programa que es diu Getting Contacts. Parlem mm. d'aquest programa. Aquest programa, eh, bàsicament, el que fa és, eh, prèviament, amb una inscripció en una pàgina web que es diu gettingcontacts.com, cada empresa doncs eh, posa una miqueta que és el que està cercant dins aquesta pàgina web que és el que ofereix, llavors a partir d'aquí tota la informació que arriba a través d'aquesta pàgina web doncs, eh, les empreses, nosaltres el que fem és eh, fem una criba de les necessitats i el que cada empresa ofereix i llavors casem una empresa amb una altra per tal de que el contacte el dia de la jornada sigui el més efectiu possible o sigui cada empresa té unes 10 entrevistes aproximadament el dia de del Getting Contacts i llavors aquestes entrevistes que tenen aquestes empreses en un principi són empreses que en teoria els anirien bé doncs, per, per la seva empresa per tal de cercar ja dic, o clients o proveïdors no? aquest, aquest és el, una miqueta al model no? de, de fer entrevistes curtes d'uns 10 minuts amb empreses amb les que el contacte doncs, realment sigui el més efectiu possible i per què creieu que és important doncs, fomentar aquest tipus de trobades i a més des de l'àmbit local però obrint-se doncs, a d'altres territoris com ens apuntaves abans, de Barcelona, sí. del Maresme? Sí, home, la cooperació avui en dia jo crec que és un dels punts eh, més forts que poden tenir les empreses per tal d'això, doncs, no? d'obrir-se obrir-se doncs, per cercar nous productes, nous proveïdors, nous clients, inclús eh, cooperar amb empreses doncs, del mateix sector, cadascú, que depèn una miqueta del sector de cadascú, doncs... Eh, la cooperació és, és bàsica avui en dia per, per tal d'adonar-se conèixer o per tal de, de, de, de que els esforços doncs, siguin el, el, el, més, eh, bueno, el, el, el millor possible no? per, per tal de, de, de la que, que la cooperació sigui efectiva. I suposo que en un context de crisi econòmica com l'actual això encara cobra més pes, no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, avui en ah. dia doncs aquesta crisi és el que nosaltres des de promoció econòmica, el Consell Comarcal del... Maresma i els ajuntaments que també ens han ajudat amb l'organització i tot i que es fan també en altres municipis en altres que tinc context, doncs nosaltres apostem una miqueta per això perquè a més el, el moment que estem vivint ara doncs és un moment una miqueta doncs més problemàtic i intentem ajudar les empreses doncs dintre del nostre de abans i de, de les nostres possibilitats. Ens parlaves abans doncs del nombre d'inscrits que teniu per aquesta ocasió mm -hmm. perquè les inscripcions doncs ja estan tancades i una mica doncs precisament ja que teniu doncs amb aquests contactes, no us hi podeu definir un perfil o un sector predominant en aquesta trobada d'aquest any? Bé, bueno, un sector predominant en aquesta jornada, la veritat és que el tema, eh, sobretot, són el, el sector de la construcció. Hem vist que, que hi ha moltes empreses de construcció que sí que s'han apuntat, no? A part de la construcció, eh, tema informàtic, eh, també hi ha bastantes empreses, així, parlant així com a termes molt generals, eh? Després, a part, doncs, hi ha altres eh, empreses d'altres activitats diferents tens, no? però així com amb volum gruix, el tema construcció i informàtics. I en aquest sentit ens apuntes com dels primers al sector de la construcció i podem fer una relació molt directa amb la crisi que comentàvem fa un moment sí, perquè justament. de fet ha estat un dels sectors més afectats. No? Sí, sí s'ha sí, sí, sí. notat a més per això. No? L'any passat també van venir moltes empreses de la construcció però potser ara el nombre d'aquest de, tipus d'empreses ha augmentat inclús eh, aquest any per, per el tema de... De, bueno, potser la crisi i, i han vist també que els contactes de l'any passat que es van fer van ser efectius i el boca orella també fa molt en aquestes, en aquestes jornades. I pel que fa als territoris, i si fixem sobretot la mirada en Tiana i Montgat, no sé si tenim molts participants. Sí, hi participants, el que passa que bueno, el volum, doncs clar, estem parlant d'unes 160-170 empreses que estan apuntades, inscrites ara mateix, doncs bueno, podríem parlar d'un 10%, que deu nhi per ser mongat i Tiana, déu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 i tenint en compte que més o menys estan tots en el mateix territori, doncs, doncs eh, que, que, que el contacte entre ells doncs, doncs sigui el més professors possible. De totes maneres, tot i que les inscripcions estan tancades en el mateix per la jornada de Montgat, en el cas de que hi hagués alguna empresa interessada en assistir en aquesta, en aquesta jornada, es podrien posar en contacte amb mi en el telèfon del centre cívic de les Mallorquines d'aquí de Montgat, Uh, i, i bueno, tot i que potser no tenen una agenda d'entrevistes perquè ja no tenim, no tenim eh, temps suficient com per, per redactar una agenda d'entrevistes igualment poden venir i en el mateix moment doncs, els hi podem donar entrevistes o presentar altres empreses que els hi puguin interessar. També informar que es faran dos getting contacts més al Maresme un serà a Argentona i un altre a Pineda es faran aquests dos Getting Contacts més, que ara mateix les, les dates no les, tinc a, no, no, no les tinc presents, però a la pàgina web gettingcontacts.com estan tots els detalls. Suposo que en aquest sentit, i atenent doncs, aquesta proximitat territorial que ens apuntaves, mm -hmm. també és un motiu no? d'impuls de, d'aquest desenvolupament econòmic del territori del Maresme i també doncs, algunes empreses del, de Barcelona que també sí. hi participaran, no? Sí, sí, sí. Totes, bueno, eh, del Maresme doncs, pràcticament són totes les empreses. Venen bastantes empreses també de Barcelona, eh, de Badalona, venen empreses de, del Vallès... I a més bueno, en empreses també que, que ja han fet eh, ja han vingut altres jornades de cooperació empresarial perquè tot i que aquí amb un gat és la segona jornada que es fa ja s'han fet altres jornades en altres municipis, ja no només del Maresme, sinó del Vallès o inclús de de, em sembla que hi també Gavà, també fer una jornada vull dir que s'han anat eh, fent jornades per, per Catalunya i hi, hi ha gent que ja, ja coneix la dinàmica i per tant doncs veuen que realment els contactes han sigut efectius i, i, i van a totes les jornades que s'organitzen d'aquest estil. I precisament perquè aquesta jornada no és novella, el municipi de Montgat, sinó que ja fa dos, és la segona que s'organitza en la segona edició mm. doncs no sé si després d'aquestes jornades des del consistori feu un seguiment a a veure si aquests contactes han estat efectius o no. Sí, justament a més aquest any eh, el que farem serà presentar una pàgina web que la presentarà el regidor el mateix dia de la jornada on eh, el que volem és que hi hagi continuïtat amb aquests contactes, no? o sigui que no, no es pari aquí en, la, en aquesta jornada, sinó que després doncs, puguin eh, trobar-se en en un altre lloc. No? I com que a vegades doncs, organitza una jornada amb eh, un espai físic és molt difícil, doncs hem creat aquesta plataforma que és dintre d'una pàgina web que es diu www.sync.com llavors dintre d'aquesta pàgina web hi ha un grup que es dirà Maresme Dinàmic llavors aquest grup dins d'aquest grup totes les empreses que estiguin interessades es podran apuntar i els contactes doncs, que hagin cercat o possibles contactes que vulguin cercar en un futur intentarem doncs, que tots estiguin dintre d'aquest grup i dinamitzar-lo de manera que sigui efectiu per tant, o sigui, aquesta jornada de cooperació empresarial no s'aturarà a el dia 14 de demà, no s'aturarà demà aquí en aquesta, en, aquest, en aquesta jornada, sinó que intentarem donar-li seguiment d'aquesta manera. Doncs veiem aquesta aposta forta per les noves tecnologies, eh, fruit de, doncs, aquesta jornada que acollirà demà la Biblioteca Tirant-lo Blanc, recordem-ho a partir de les 9 del matí i fins a les 2 de la tarda. Hem volgut parlar amb la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Montgat. Bea Voltes, gràcies per atendre'ns. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau, bon dia. Radio Tiana,